Utilitarisme, Det hedder mig med et svært ord, mand. Er det ikke rigtigt, siger det rigtigt? Nå, det er faktisk lidt svært, det hedder utilitarisme. -ti -ti på engelsk, det kommer utility. Yeah. So take utility på engelsk. Okay, det er et svært ord. Nå, men det ved jeg i hvert fald slet ikke skid om. <laughs> men heldigvis har jeg allieret mig med Jesper Røberg, som er professor i etik og retsfilosofi. Og så har jeg også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks Nationallægiskund. Hej Jesper. Hej. Nå, no. uh, Jesper, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om ultitarisme. Ul ja, det første, du skal gøre, det er at lære at sige ordet. Det er altid godt, at lære skal Utilitarisme. Utilitarisme. Utilitarisme. <laughs> og du skal simpelthen hjælpe mig med både at sige ordet, og så også hjælpe mig om begrebet. Jeps. Hvad er det? Hvad er utilitarisme? Utilitarisme. Ja, jeg vil lige starte med at sige, det kommer af det er engelsk ord. <laughs> det, kan man, det er en måde at tænke det på, ikke? hvis man kender det ord bedre. Ja. Utilitarisme er en etisk teori, og etik, det drejer sig om, hvordan vi mennesker bør handle. Ikke hvad vi faktisk gør, men hvad vi bør gøre. Og det er en generel etisk teori, der prøver at give kriterier for, hvornår er en handling egentlig etisk rigtig og forkert. Ja. Det er det, det, det går ud på. Hvad er det så, den siger, utilitarismen? Det, den siger er, og det kan vi så dykke ned i bagefter, men set, den anden siger, at den rigtige, altså etisk rigtige handling, blandt alle de måder, jeg vil kunne handle på en given situation, det er den, der samlet set skaber mest mulig livskvalitet. Okay. Så hvad betyder nu det? Ja. ja. hvis du nu står i en situation, hvor du siger, skal jeg tage ud og besøge min gamle bedstemor på pleje i morgen, eller skal jeg lade være at gå i biografen i stedet? Så nu har to måder, du kan handle på. Den måde, du så skal overveje, hvad er det rigtige at gøre her, etisk set, det er at sige, hvor, hvilke af mine to handlinger skaber mest mulig livskvalitet for dem, der bliver berørt af den her handling. Hvis jeg tager ud og besøger min bedstemor, kan det være, at hun bliver rigtig glad og det kan være, jeg synes, det er lidt kedeligt. Så der er noget, der taler for og imod. Hvis jeg går i biografen, kan det være, at hun sidder og har det rigtig dårligt. Og hvis jeg ser en dårlig film, kan det godt være, at jeg ikke får særlig meget ud af det. Uden, ja. Så man skal prøve at lave en slags kan man sige, vurdering af, hvor skaber man mest mulig livskvalitet. Og det er så den handling, det her handlingsalternativ. er alle de måder, jeg kunne have handlet på en bestemt situation, der skaber mest livskvalitet, som er den etisk rigtige handling at udføre. Hvis jeg udfører udføre nogle af de andre, så handler jeg etisk set. Forkert. Okay, men skal man altid have andre i Altså, du skal altid ja, have andre i mente. Det besøgning. er en meget vigtig ting, hvis man tænker sådan som utilitarister gør: at du skal tænke på alle berørte parters livskvalitet, når jeg udfører en handling. Der er selvfølgelig mange, der ikke bliver berørt, hvis jeg udfører en handling. Hvis jeg overvejer, at jeg skal tage ud og besøge min bedstemor, så spiller det ingen rolle for nogen, der slet ikke ved noget af mig eller min mm -hmm. bedste mor, selvfølgelig. Så det er alle berørte parters livskvalitet, både min egen livskvalitet og andres livskvalitet. Og det interessante for utilitarister det er så, at alles livskvalitet er lige vigtig. Om du er konge, rig eller fattig, om du er min familie eller andre, eller om det er mig selv eller andre, alles livskvalitet tæller lige meget i sådan en vurdering af et regnestykke af, hvordan skal jeg handle? Okay, så øh, lad os sige, som vi nok alle sammen har prøvet, øh, oh, man overgår ikke lige den her fødselsdag, eller jeg tømmer tømmermænd, jeg skal hjem til mine forældre, og jeg har at spise sammen med dem. Så, og så gør man det alligevel, så er man jo egentlig utilitarist. Ja, hvis det er det, der skaber den samme mest livskvalitet, så... Ja, det, ja, det vil jeg jo påstå, ja. hvis du ligger derhjemme og bare har det sørgeligt over dig selv, og men dine forældre regner med, at du har handlet ind, og regner med, at du kommer og bliver glad for at se dig, fordi jeg ikke har set dig lang tid. Ja, jamen altså, hvis at... regnestykket falder sådan ud, at du får mest livskvalitet at ligge hjemme i modsætning til, hvis du var gået, så skal du blive hjemme. Hvis regnestykket falder sådan ud, at skuffer en masse mennesker, der ikke have bidraget til at fejre den her fødselsdag, så de bliver meget kede af det for altså i den forstand dårlig livskvalitet, ikke? så øh, var det det, du skulle have gjort. Så det, kan, det, det er meget, man kan også sige på den måde, det afhænger af sammenhæng. Der er ikke én type handling, der altid er rigtig at udføre, eller forkert at udføre. For at tage et andet eksempel. Normalt siger vi jo, det er forkert at lyve. Hvis du var utilitarist, så ville du sige, ja, det er det nogle gange, fordi det har dårlige konsekvenser. Nogle gange bliver folk kede af det, de stoler ikke på en. Mm. Så det har dårlige konsekvenser med en til livskvalitet. Men i andre tilfælde, der kan det være at stikke en hvid løg, måske. Glæde et andet menneske og være en god ting at gøre. Så der er ikke én type handlinger, der altid er rigtig forkert. Det kommer an på, hvad der kommer ud af dem. Det kommer an på konsekvenserne. Nemlig de konsekvenser, det har for livskvalitet. Okay, så lad os lige opsummere utilitarisme og at være utilitarist. Det handler altså om det her med, at man har to valg. Man, eller at man har flere valg, men man skal tænke over andre parter involveret i det her. Og hvad vil skabe mest livskvalitet for andre parter og en selv? Ja, det er helt rigtigt. Kan du så kort opsummere utilitarismens historie? Det kan jeg godt gøre ret kort. Det er et begreb, der opstår i slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet. Og der er en, man normalt siger, virkelig er faderskikkelsen. Ham, der bruger det her begreb, mens ja. der udfolder den her teori om, hvad der er det etisk rigtige at gøre, når man tænker utilitaristisk. Ja. Og han hedder Jeremy Bentham, og han er en engelsk filosof, som er en af de berømte øh, filosofer i filosofiens historie. Ja. Og det, der var hans udgangspunkt, Selvom det jeg sagde før, at det er en generel teori, der giver kriterier for, hvad der er rigtigt og forkert at gøre i alle situationer, så var det, han tog udgangspunkt i, det var spørgsmålet om, hvordan kan det være, at vi straffer folk så hårdt, som vi gør? Og på det her tidspunkt, hvor han lever det er slutningen af 17 tallet starten af 2. tallet der skal vi huske, der blev folk straffet rigtig ja, ja. hårdt. Der var korporlige afstraffelser, der var dødstraf, det var ofte for små forbrydelser. Og det spørgsmål han og lige stiller, det er så, altså, hvad kom pokker, kommer der ud af det her? Er der noget godt, får vi en bedre verden af, at folk, der har lavet teorier og som er faglige, mm. måske bliver hængt i galgen, eller bliver tortureret voldsomt, eller noget tilsvarende. Hvad pokker kommer der ud af det? Og det, han så opstiller, det er en utilitaristisk, minded teori om straf. Han siger, det kan, straf er jo bare påføre mennesker lidelse. Mm. Og hvis alles livskvalitet er lige vigtigt, så er en forbryders livskvalitet jo også noget, vi skal tænke på. Mm. Det er jo ikke sådan, at man kan gøre hvad som helst med en forbryder. Hvornår er det så retfærdigt at straffe? Det er det, når det har de bedste konsekvenser. Og hvordan kan straf have gode konsekvenser? Det er det, hvis det kan forhindre fremtidig kriminalitet. Hvis jeg kan have et strafsystem, sørge for, at du ikke bliver overfaldet i morgen, eller bestjålet i din lejlighed, fordi der er nogen måske, der afholder sig fra at begå kriminalitet, fordi man har et strafsystem, så kan det retfærdiggøre, at vi har et strafsystem. Så det, det man sådan lidt teknisk kalder forebyggelse eller prævention, det er jo netop at se frem i tiden og sige, hvad kommer der ud af det her? Og det er jo sådan, man tænker, at man er utilitarist. Så han bruger altså, kort sagt den utilitaristiske tankemåde på spørgsmålet om, hvordan bør vi som samfund straffe kriminelle? Hvor hårdt bør vi straffe dem, og hvilke måder at straffe på, bør vi bruge? Det er simpelthen der, hvor den kommer fra. Ja, det er et af ophavnene, ja. Hvor er så det store vindepunkt i utilitarismen for dig? Jeg vil sige, siden han producerer den her teori har den faktisk spillet en stor rolle inden for etikken. Jeremy underhold. Bentham. Ja. Yeah. Så op gennem 1800-tallet er der andre, der er en der hedder John Stuart Mill, som kommer en generation efter, så også er utilitarist. Og så kommer der nogen op i det 20 berømte, og der er også en i dag en meget berømt filosof der hedder Peter Singer, er australsk filosof og nulevende, som er en utilitarist. Og netop den utilitarisme har fokus på livskvalitet, og have mindre eller mindre gode liv. Det er det der er det afgørende fokus for dem. Det er det, der tæller. Ja, så kan man jo stille spørgsmålet. Er det så kun mennesker, der kan have livskvalitet? Eller kunne dyr også have livskvalitet? Mm. Og det han gør i starten af 70'erne som utilitrist at sige, at vi har haft en mærkelig evne til kun at tænke på mennesker, når vi handler. Men selvfølgelig, hvis du er utilitrist, så som jeg sagde før, er det jo ligegyldigt, om du er høj eller lav, rig eller fattig. Men det er også ligegyldigt, om du har pels på, eller ej, eller to, eller fire ben, mm. så længe du kan have livskvalitet. Så han bruger utilitarismen til at sige, at vi bør behandle dyr på en helt, helt anden måde i dag, og ikke udsætte utrolig mange dyr for utrolig meget lidelse, For det lille luksus, det er, at vi godt kan lide at sætte tænderne i et stykke kød. Så Peter Singers øh, forståelse af utilitarisme er et vendepunkt i, i selve begrebet? Det, kan man sige, det er ikke en ændring af selve teorien. Det er bare for at søge på at sige, vi skal bare huske, at den her teori har andre implikationer mm. end dem, der kun vidrører os mennesker, det har faktisk også konsekvenser for, hvordan vi bør omgås dyr. For de bliver også meget berørt af vores handlinger, når vi for eksempel udsætter dem for ting, der måske ikke er særlig rare for dyr at blive udsat for. Øh, Jesper, hvem er det, der afgør, besl tager beslutningen om, hvad der er etisk korrekt, og hvad der er etisk? Altså er det, er det mig selv? Du beslutter selvfølgelig, selv, hvor du handler, men der er nogen, der spørger, hvem skal beslutte, hvad der er etisk rigtigt? Ja. det er lidt det spørgsmål. Ja, du stiller ja, ja, det, ikke? Ja, ja. Når man er filosof, så er det lidt forkert måde at stille spørgsmål på. Det man stiller skal sige er, hvad er det, der beslutter det? Og når jeg er filosof, så vil jeg sige, at det er de bedste argumenter, der understøtter, hvordan vi bør handle. Man kan ikke gå ud og sige, at nu laver vi en undersøgelse med et regensgræs, et mikroskop eller en stjernekilde. Mm. Og det, vi fandt ud af i dag, at den her teori er den rigtige. Ja. Men det vi kan gøre er, at vi siger, lad os prøve at overveje, i stedet for bare at føle os frem til, hvad vi synes er rigtig forkert, så lad os slå hjernen til at tænke os om. lave en bevægelse fra mavefornemmelse op i hovedet og sige, hvis vi virkelig tænker os om, hvad er det så, der betyder noget? Hvis jeg for eksempel får tage det eksempel, jeg brugte før siger, at det altid er forkert at lyve. Hvis der nu kom en hen og bangede på min dør, og min stor økse og sagde, hvor er din nabo hen? Og jeg kunne fornemme, at han var ude efter min nabo. Skulle jeg så, må jeg så lyve for at redde min nabos liv? Ja, det er de fleste af os nok gøre, ikke? Så i nogle tilfælde er det altså i orden at lyve. Hvornår, og på den måde kan begynde at tænke over, hvornår er handlingen rigtigt og forkert. Og der har utiltræsningen så deres bud. Så svaret på de spørgsmål der er ikke, hvem skal bestemme, hvad der er rigtigt og forkert. Det er, at vi prøver at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, ved at tænke os grundigt om, når vi er filosofer. og mærke efter. Er det ikke også det? Jo, men ikke kun mærke efter, fordi vi ved også i dag, at vores mavefornemmelser kan snyde os rigtig, rigtig meget. Okay, det, det er jo en helt anden snak, som jeg virkelig gerne vil. Den tager vi på en anden tid. Hvorfor er det så vigtigt at lære om utilitarisme? Det er vigtigt af to grunde. Det er vigtigt, fordi det er en meget indflydelse teori så hvis man, inden for etikkens område. Så hvis man interesserer for spørgsmål om, hvordan bør vi leve vores liv, hvordan bør vi handle... Så må man stifte bekendtskab med den teori, der er også andre, men den har spillet en kæmpe stor rolle. Og så er det jo også bare, hvis man er interesseret i ikke at bare forstå etikkens historie eller få nogle bud, som nogen har tænkt sig frem til, men også bare få svar på, hvad bør jeg gøre. De fleste af os er jo interesseret i ikke bare at gøre hele tiden lige hvad vi har lyst til, mm. men også prøve at tænke over, hvordan bør jeg egentlig leve mit liv, når jeg lever sammen med andre mennesker, som kan have det godt eller dårligt sådan. Noget? Hvordan bør jeg egentlig handle? Mm. Ja, så kan man faktisk få nogle svar, hvis man tyr til den form for etiske teorier. Kan man også... Vil det øge livskvaliteten ved en selv? Vil, du, vil man påstå det? Det er jo så spørgsmålet, om man får bedre livskvalitet Er øh, at tænke over den her slags spørgsmål. Ja, ja. Ikke? Og der er jo nogen, der virkelig prøver at kæmpe... Der for eksempel, nu nævnte jeg ham, Peter Singer før, der har gjort meget for dyrs rettigheder. Og der er jo store bevægelser, der siger, at vi skal faktisk prøve at behandle dyr anderledes. Det går ikke, at vi fastbænder svin på noget fordi det kan betale sig eller det er at vi producerer dyr på den måde vi gør bare fordi vi synes kødsmæk er godt altså vi bliver nødt til at handle andet på den måde og hvis man er i sådan noget og engagerer sig i sådan nogle bevægelser så er der faktisk noget forskning der tyder på i dag at folk der er engageret i et eller andet det kan også være andre mm. ting ikke? men det er faktisk ofte for lidt form for livskvalitet ud af det så det er at engagerer sig politisk, det engagerer sig etisk i forhold til, hvordan vi bør leve vores liv. Det kan faktisk også godt bidrage til ens egen livskvalitet. Så det er i hvert fald vigtigt at lære om utilitarisme for at forstå den retning og forstå den forståelse af, hvilket valg man skal tage og tænke på andre måske? Det er i hvert fald en teori, der lægger meget op til, at vi skal tænke på andre. For den livskvalitet, du føler, Markus, er ikke spor mere vigtig, end den, din nabo føler. Og vi tænker jo også ret meget på os selv. Ikke? Så utilitarisme giver et bud, der bryder lidt med vores umiddelbare mavefornemmelse. For vi har jo ofte en tendens til at give os ret høj prioritet. Ikke? Hvad er de tre vigtigste ting, jeg så skal have med i min fremlæggelse om, øh, og nu kære ord, utilitarisme? Ja, det første er nok, at man skal selvfølgelig lige lære at sige det. Ikke? Lad os nu holde fast i det. Ja. Det andet er selvfølgelig, at man kan interessere sig, hvor kommer det frem øh, at se på den historie, det har spillet. For det har spillet en stor rolle gennem tiden. Både som sag med straf og hvordan vi bør behandle dyr og alle mulige andre spørgsmål. Og så kan det være et bud på en guide til, hvordan vi bør leve vores eget liv. I det øjeblik, vi åbner vores sind og begynder at tænke over, hvad skal jeg stille op med mit liv? Hvordan ønsker jeg at bruge det? Skal jeg tage hensyn til andre? Så kan man få inspiration i utilterrorismen. Så begrebsafklarelse er altid en god idé at have med sin fremlæggelse. To historien bag begrebet. Især i den her, hvor det har haft en stor betydning, øh, selve begrebet. Og tre, hvordan, altså det, du kan, det kan have betydning for dig selv. Hvordan vil du leve dit liv? Ja. Det er altså fremragende. Er der noget, vi mangler at komme ind på, Esma? Det synes jeg ikke. Ej, jeg synes altså også, det har godt. Jeg skulle lige lære ordet i hvert fald. Men øh, tusind tak, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Hvis I har en idé til et emne, vi skal se nærmere på i Liksma, så kan I altid skrive til mig på Instagram. Her hedder jeg Markus Eklund.